El nou centre sociosanitari Isabel Roig, situat al carrer Fernando Pesso a 4751, ja ha començat la seva activitat, gestionada per Blau Clínic. Aquest nou centre disposa de 235 llits d'hospitalització sociosanitària, 108 a llarga estada, 111 de convalescència i 16 de cures paliatives, distribuïts en quatre plantes d'un edifici en una àrea de 11.815 metres quadrats. La posada en funcionament d'aquest nou centre implica la reordenació de, de llits de tres centres sociosanitaris gestionats pel proveïdor Blau Clínic, concretament la Clínica Barceloneta, el centre sociosanitari Dolors Aleu i el centre Sant Josep Josep Oriol. El nou centre sociosanitari està ubicat en el centre de salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu un equipament multiservei en funcionament des de març de 2013 que posa a l'abast de la població una àmplia oferta de serveis que inclou atenció a les urgències de mitja i baixa complexitat i l'atenció continuada, CUAP, Atenció Primària de Salut, CAP, Atenció a la Salut Mental, CSMA, CSMIJ i Centre de Dia. I ara, Atenció Sociosanitària. Amb l'entrada en funcionament del nou centre sociosanitari només faltarà, per a cobrir tots els serveis previstos en el centre de salut Isabel Roig, casernes de Sant Andreu, la incorporació de diferents especialistes pediàtrics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, prevista per a finals d'any. Es tracta d'un equipament que concentra diferents tipologies de serveis en un sol edifici, tot potenciant la integració i coordinació dels diferents recursos sanitaris, en una clara aposta per la millora de, de l'accessibilitat i l'ordenació de serveis. La concentració de serveis propicia una millor relació, coordinació, integració dels diferents professionals que hi treballen i possibilita nous models d'atenció més innovadors com ara l'atenció al pacient crònic complex. D'aquesta manera, comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, és tot un poble que us parla d'acompanyar acompanya, ens hi jo, Lucas com a tècnic i el Jordi Garcia.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 I comencem parlant del regidor Raimond Blasi, que ha inaugurat la tercera jornada de treball al comerç t'acull. Aquest matí, foment del treball via la Lietana número 32, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimond Blasi, ha inaugurat juntament amb el secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya i el Consell de Gremis del Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Angel, Miguel Àngel Fraile, la tercera jornada del comerç t'acull. Aquesta jornada de treball du per títol L'Emprenedoria i l'autocupació per a Dones Immigrants i està organitzada per la Confederació de Comerç de Catalunya. La jornada del comerç de Cull és un punt de trobada del sector del comerç en el qual, a través de la participació de comerciants nouvinguts i autòctons, els assistents poden conèixer de primera mà el seu dia a dia, la seva experiència i les seves inquietuds. Sota el títol Emprenedoria i autoocupació per a Dones Immigrants. L'edició d'aquest any vol posar el focus d'interès en l'esforç i les dificultats que es troben en les dones emprenedores d'origen immigrant que decideixen instal·lar-se comercialment a Catalunya. Així mateix, durant l'acte s'ha fet entrega de l'11è Premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial, Memorial Mercè Canal i del 6 sisè Premi Extraordinari per l'aplicació del Pla d'Assessorament d'Oberts al Català. I també el regidor Ramon Blasi participarà a l'acte de cobertura de la desena setmana del tren a Catalunya. Aquesta tarda, a les 7, el primer tinent d'alcalde i president de TMB, Joaquim Forn, presidirà l'acte d'obertura de la desena setmana del tren a Catalunya, que enguany està dedicada als ferrocarrils metropolitans, celebrant els 90 anys del metro de Barcelona. A l'acte també n'assistirà el regidor del districte de Sant Andreu, Ramon Blasi. A continuació es durà a terme una xerrada sobre les obres de la línia 1 del metro al seu pas per Sant Andreu de Palomar 1965-1968 a càrrec de l'historiador Pau Vinyes i seguidament s'inaugurarà l'exposició sobre el metro al barri de Sant Andreu. La desena setmana del tren a Catalunya es farà a partir d'avui i fins al 2 de novembre. L'acte, que es farà a la Biblioteca Can Fabre-Ignàs carrer Segre 24-32, està organitzat per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona, AFEB, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el Centre d'Estudis Ignàs Iglesias. Doncs parlem d'aquesta celebració del metro. El Centre Cultural Can Fabre us ofereix l'exposició 90 anys del metro a Barcelona. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix avui dimarts a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició 90 anys del metro a Barcelona. Activitat inclosa dins de la desena setmana del tren a Catalunya a Sala d'Exposició Centre Cultural Can Fabra, organitza l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i col·labora al Centre Cultural Can Fabra i d'altres entitats. I no ens movem del Centre Cultural Can Fabra perquè us ofereix la conferència les obres de la línia 1 del metro, el seu pas per Sant Andreu de Palomar a 1965-1968. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix avui dimarts, a un quart de vuit del vespre, la conferència les obres de la línia 1 del metro, el seu pas per Sant Andreu de Paloma, 1965-1968, a càrrec de l'historiador Pau Vinyes i Roig. Activitat inclosa dins de la desena setmana del tren a Catalunya. Auditori Centre Cultural Can Fabra organitza la cru l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i col·labora al Centre Cultural Camp Fabra i d'altres entitats. Doncs ara ens anem cap a la Sagrera perquè precisament el Centre de Serveis Socials Garcilaso organitza un spot, és a dir, un anunci per fomentar el bon tracte a la gent gran. El Centre de Serveis Socials Garcilaso ha engegat una iniciativa per millorar les relacions entre els joves del barri i les persones d'edat ja avançada. Es tracta d'un spot que es projectarà durant una jornada dedicada al bon tracte a la gent gran, aquest dia.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 també va ser jove i que tots arribarem a grans. Per aquest motiu han portat fotografies de la seva joventut. L'anunci es difondrà aquest mes en una jornada dedicada al bon tracte a la gent gran. A més, se'n farà difusió a través de plataformes digitals. I ara el que fem és anar-nos-en directament cap a la fàbrica de creació Fabrai Coats que us ofereix el Congrés de Serveis Socials Bàsics. La fàbrica de creació Fabrai Coats al carrer Sant Adrià número 18 us oferirà a partir de demà i divendres i, i fins divendres, perdó, al Congrés de Serveis Socials Bàsics. Doncs vides en crisi, ètica, recerca i creativitat transformen el present construint el futur. D'aquest tema en parlarem avui. I també parlarem de l'arrencada de la segona temporada de Fènix. El SAC inaugura la nova temporada de Fènix, el seu programa educatiu al voltant de la Torre del Fang. Una aventura fascinant que ens permetrà viatjar aquesta vegada des de l'edat mitjana fins al futur de la mà de 8 artistes nous. Bàrbara Sánchez, Ciprián Omoro Deán, Gim Camps, Eris Moreno, Enric Ferrés, Andrea Can Canepa Martín Viltalti i David Mutiloa. Bàrbara Sánchez donarà el tret a sortir del programa i junts transformarem l'espai personal en un escenari des d'on fer visibles els nostres sentiments. Paraula a paraula ens aixecarem fins a lavar sobre un discurs construït per ser dit a viva veu. Doncs hem de dir-vos que la informació pràctica aquesta segona temporada del Fènix és de dos quarts de dotze a la una del migdia, l'edat recomanada per poder insistir és de 4 a 9 anys, el preu és totalment de franc i l'aforament, això sí, és limitat. Per inscriure-us, el que heu de fer és trucar al 93 311 99 53, o bé adreçar-vos a sac, -A Molt bé, doncs el que fem ara mateix, Escoldrem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara. Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats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 Jugueres per Sant Joan, si el que és senzill és la millor manera de desvelar aquells que estan a Compartirem tots la vella prèvia d'aquell matí que avançarà les nits. Fem-nos senzill, triomfa i tabla,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 com el Companys. Fent del senzill triomfi l'habitable. Millor per viure en... Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ja en dedicar el Sant Andreu Contemporani inaugura la nova temporada del Fènix, al seu programa educatiu al voltant de la Torre del Fang. Per parlar-ne, doncs tenim el coordinador del programa educatiu d'aquesta segona temporada, com és el senyor Antoni Arbàs. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns en què constarà aquesta segona temporada. Doncs bé, aquesta segona temporada és un programa que està dintre del districte de Sant Andreu, que habita el programa de Sant Andreu contemporani, i aleshores gira al voltant de la Torra del Fang, que la Torre del Fang és com un edifici històric, que és uh -huh. el que, que coneixeu, ah, i, i que aleshores enllaça el que és la llegenda del cor menjat que hi ha de Joan Amades amb, els, amb tot el o sigui, tota la polèmica que hi ha sobre la, la conservació d'aquest edifici, que aleshores hi ha com portar el, el medieval cap al futur. Aleshores uh -huh. està dividit en vuit tallers, amb artistes contemporanis, que cada un tracta un tema, uh -huh. i es fan pues, propostes específiques quedades per a aquest uh, programa. Perquè l'edat recomanada és entre 4 i 9 anys, no? Exacte, sí, sí, sí. Aleshores és un al mes, Uh -huh. i vam començar aquest dissabte passat sí. i acabarem el maig. Aleshores, per, per aquestes propostes es repeteixen per a escoles, que aleshores uh -huh. són per a escoles públiques de, del districte. De I i això que es, es fa cada dissabte, llavors? Sí, no, es fa un cop al, un dissabte un cop al, al mes. mes. Uh -huh. sí. I l'horari és de dos quarts de dotze cap, fins a l'una del migdia? Més o menys, acostumen a allargar-se una miqueta més, uh -huh. fins a la i mitja o quasi les dues. Uh -huh. Perquè aquesta segona temporada el que ens presenta és una aventura entre l'edat mitjana i el, i el futur, no? Exacte, sí, sí. És com molt folk, tot. I aleshores és com una visió futurista, però bastant retro de, de la visió del futur. Uh -huh. Perquè ens presenta també artistes nous que són... Bé, que volen donar una mica aquesta visió de, de la Torre del Fang i de, i, de, i de la zona de Sagrera, no? Exacte, sí. Eh, S'han escollit artistes que ja a la seva pràctica toquen temes des d'arquitectònics fins a temes de treball espaial o temes performatius que funcionaven per fer aquesta narrativa encoberta perquè realment no és que s'expliqui la història en cada un dels tallers, sinó que s'aborda un tema derivat de la història en cada un dels tallers. Però queda tot bastant críptic, en realitat, sobre la idea inicial. Aleshores, és com un esquelet o un guió que permet ordenar tots els tallers i fer com una espècie de, de programa, no? de programa que seria com l'escola, com es comença a... s'arrenca amb un programa bàsic i s'acaba amb alguna més complicat. No és ben bé així. És simplement que potser el primer dobbem començar amb el que era la història medieval, com si haguéssim amb la, idea, amb la idea de la donzella, i s'acabarà amb una idea de revisió del futur. Mm -hmm. les hores no és que estiguin avançats per, per, no és que estiguin ordenats per, complica per complicació ni per, ni, ni per temes d'aquests, sinó que en realitat és una ordenació eh, més conceptual que, que de nivell, com si diguéssim i són independents, en realitat es pot venir a tots i, i tindràs com, un, doncs com una continuació del, del programa però també pots eh, venir un individualment i no no et perds el, el que hagis a l'anterior perquè són independents. I aquí participaran totes les escoles de, del districte, no? Exacte, sí, sí, uh -huh. sí. Vam venir de l'escola Maquinista, en, el uh -huh. primer, en la primera, i també tenim l'escola Pegaso que vindrà i bueno, totes les escoles que estem parlant perquè vagin venint. Doncs et passo la meva companya, Angi, que també té alguna pregunta a fer. Perfecte. Hola, bon dia, Antoni. Hola, bon dia. Uh, volia fer una pregunta de, o sigui, en relació a l'edat recomanada que és de 4 a 9 anys. Sí. Què es poden trobar els nens de, de 4 anys, 5, fins a 9 anys, quan vinguin aquí? Bé, doncs el, la cosa és que una... bueno, són com petites aventures mm. de, eh, que es parteix com de la idea de manualitat però portada a, la, a un concepte d'art contemporani. És el típic taller en el qual eh, es fa una sala manualitat, sinó que són aplicacions de, de tècniques i de, i de disciplines amb una visió de la mà d'un artista en primera persona perquè venen invitats a cada un dels tallers i, uh -huh. i aleshores és com una col·laboració entre un artista i els nens els nens en comptes de ser alumnes es converteixen com a partícips de l'obra uh -huh. Molt bé, doncs això es realitzarà un cop al mes coincidirà en dissabte i esperem doncs, que aquesta segona temporada del Fènix tingui el mateix èxit, el mateix acolliment que va tenir en la seva primera edició no? que per això s'ha pogut tornar a fer Exacte, home, vam començar bastant bé, eh? van venir bastants bastant nens intrigats per l'hora d'anar aquesta segona aventura uh -huh. i esperem com mantenir aquesta, no? aquesta emoció, aquesta tensió no? uh -huh. sí. D'acord, doncs uh, moltíssimes gràcies Antoni Arbas per haver connectat avui amb nosaltres i esperem que aquesta segona temporada del Fènix doncs, que vagi molt bé i que els nens i les nenes doncs, ho passin bé una mica doncs, uh, aplicant-se i coneixent el, el seu entorn, no? Moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Antoni Arbàs, que és el coordinador d'aquest programa educatiu que arriba a la seva segona temporada i que es diu Al Fènix. A més, és una activitat organitzada pels Andreu contemporani. Ara el que fem és una petita pausa, escutem una mica de música, però atenció perquè d'aquí una estona el que farem serà intentar parlar amb el Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya. El motiu, doncs, ara us ho diem. Fins ara. Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. i ja em dedica la fàbrica de creació, la Fabra i Coats, el carrer de Sant Adrià número 18. Us oferirà a partir de demà i fins divendres el Congrés de Serveis Socials Bàsics. Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic a la comissionada d'aquest congrés, com és la senyora Maria Rosa Montreal. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, en què consistirà aquest congrés, a qui, a qui beneficia i qui pot doncs, assistir-hi, no? Doncs el Congrés de Serveis Socials Bàsics és una nova creació, però ve de tot un espai de treball eh, de tres col·legis professionals, el col·legi de professional de treball social, d'educadors socials i el de psicòlegs uh -huh. d'aquí de Catalunya. Bàsicament va enfocat a aquests professionals, però justament en l'àmbit, un àmbit concret dels serveis socials que són els serveis socials bàsics. Uh -huh. És a dir, que us heu unit una mica per poder oferir aquest congrés, que pogués arribar a, a aquests sectors, no? Exacte. És un sector que treballem enfocat a la ciutadania dels barris i municipis de Catalunya, uh -huh. que estem molt a prop de, dels ciutadans uh -huh. i que necessitem un espai per pensar i reflexionar sobre la nostra tasca. Uh -huh. Sí, perquè un dels temes que es tractaran en aquest congrés serà precisament les vides en crisi, un tema que ens, ens està afectant molt directament a tots els ciutadans, no? Evidentment, eh? nosaltres veiem de primera mà aquesta crisi, des de que va néixer la crisi i l'hem acompanyat, uh -huh. tot i que és cert que la crisi en general eh, és companya de la no... del nostre àmbit d'actuació, d'alguna manera. Uh -huh. no? Sempre estem al costat de la persona amb situació de vulnerabilitat uh -huh. i ara, en aquests moments, doncs, eh, especialment al costat d'aquestes persones i famílies. Gràcies. Uh -huh. També es parlarà d'ètica, de recerca, de creativitat... Uh -huh. Aquests doncs sí, seran tenim... alguns dels temes. No? Sí, tenim un... Hem dividit el, el Congrés amb dos grans dies, enfocat a un dia que serà l'eix de l'ètica i l'altre dia l'eix de la recerca, uh -huh. perquè són dos grans reptes que ens, sobre on volem construir el nostre futur uh -huh. i el tercer dia precisament parlarem del futur, no? cap a on volem anar com a professionals dels serveis socials bàsics. Uh -huh. Hem de dir que és un Congrés que arriba eh, doncs, amb personalitats destacades de, del món de la política també i del, i del món d'això de, doncs de que deies ara, no? de, del, dels psicòlegs, de les sí. persones amb educadors socials... Uh -huh. Sí, que a més ens hem, hem volgut eh, estar molt al costat de la universitat i tenim persones uh -huh. destacades de les diverses universitats que ens han ajudat a construir aquest congrés, uh -huh. això és molt important aquest any, també uh -huh. aquesta novetat i que sempre hem estat molt recolzats de les institucions, no? vull dir uh -huh. que l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas el barri de Sant Andreu també, que ens acull molt bé uh -huh. i la Generalitat i la Diputació sempre eh, han estat al nostre costat donant-nos suport. Uh -huh. Per tant, seran tres dies en què tindreu activitats tant de matí com a tarda. Uh, sí, quines sí. són les principals activitats en les que vosaltres haurem eh, doncs, incidireu més en aquest congrés. Doncs, aviam, hem volgut plantejar, pues, això com et deia, una conferència mm -hmm. marc del tema i després poder que cada un dels participants pogués escollir com, tri, com poder treballar millor aquest tema. No? Hi ha uns espais més oberts, més magistrals, hi en uns espais més petits de diàlegs, o bé, més mitjans de diàlegs, i uns espais més petits de taller. Vull dir, que cada un se sentís còmode com volia treballar pues, el tema de l'ètica. Per exemple, la recerca el que presentem són recerques que en actiu s'estan fent en el marc dels serveis socials, que és una novetat uh -huh. perquè en tenim moltes. Hem fet un gran treball al Comitè Científic també en la cerca de recerques sobre l'àmbit dels serveis socials bàsics. I evidentment la creativitat. No? Tenim poesia, tenim teatre, contes i fins i tot una miqueta de circ. Uh -huh. doncs, sí, la, la meva companya, Àngel, també té alguna pregunta a fer. Uh -huh. Hola, Maria Rosa. Hola, bon dia. Bon dia. La meva pregunta va en relació a això que acabes de dir últim, del teatre, de la poesia. Què penses que, que les arts poden donar en aquest congrés? Què poden doncs... oferir, vaja, aquestes sí. arts? De fet eh, clar, eh, tal i com entenem eh, els professionals dels serveis socials bàsics, la nostra feina, sense l'aportació de, de tots els ingredients de la vida d'una persona, un no pot pensar amb la persona ni pot construir amb la persona el seu futur. Per tant, és molt important per nosaltres en el dia a dia d'un servei social doncs, crear un petit grup que li vingui de gust fer un teatre o crear un petit grup que vulgui a la biblioteca, encara que nosaltres treballem amb ells l'apoderament, treballem la seva capacitat i la seva autonomia. Per tant, era imprescindible que quan pensem sobre els ciutadans i pensem sobre la nostra professió, que incorporéssim activitats lúdiques, però evidentment no d'un no esbarjo només, que és interessant i és bon, no el criticaré, però sí un esbarjo de reflexió i de pensar també amb amb els l'eix i amb el lema que hem triat pel Congrés. I així, per exemple, persones que estiguin dintre del món de les arts, s'han posat en contacte amb, amb vosaltres o, o neu també durant l'any a part d'aquest congrés um, uh -huh. buscant persones que es dediquin a, als contes, al teatre, a la dansa? Hem buscat aquest cop un eh... cop persones que, que són professionals de serveis socials bàsics que també han sigut eh, creadors. Vull dir que tenim a la Factoria Los Sánchez, que ve de, de, del món de l'educació social i que ha creat conjunt, un, un, ha fet una reflexió del clown en, de teatres i d'hombres. I també Educadors Sociales Alaska, que també és la mateixa Factoria de Los Sánchez. Després els comptes són també perso unes persones que unes professionals que treballen en l'àmbit dels serveis socials basis que en el seu espai més de lleure pues, creen comptes, vull dir hem volgut eh, dimensionar el professional de serveis socials i veure la màxima capacitat que té aquest professional. Uh -huh. doncs recordem que aquest congrés es realitzarà a partir de demà i fins divendres i que es tracta donc el progrés de serveis socials bàsics que es realitza a la fàbrica de creació Fabre Tindreu l'honor de poder ser un dels primers en poder en poder utilitzar aquestes sales de la Fabre perquè fa ben poc que s'han obert així que esperem que s'utilzi eh, d'allò més bé i que ho pugueu passar i que queu tindre més informació de tot el que vosaltres doncs, eh, Volgueu donar, donar a conèixer de mà en, entre els diferents col·lectius que formen aquest congrés, no? Sí, sí, de fet, eh, quan vam... fa dos anys vam començar i vam triar Fabrecoats a través mm. d'un d'una col·laboració pública, eh, era arriscat, eh, estava en obres, estava creant-se, estava fent alguns dels espais encara, però precisament aquesta cosa de crear conjuntament mentre Fabre i Coats començava a créixer uh -huh. dintre de, del barri, dintre de la ciutat, ens semblava un paral·lelisme amb nosaltres imprescindible i que volíem arriscar-nos a viure'l. Uh -huh. Després ens ha sigut coses molt maques, com que la història de Fabre i Coats, l'espai Bota, que és un dels eixos, un ah, de l'espai sí. fonamental, si ha sàpigut la història del senyor Bota, uh -huh. la seva implicació, de la família Bota en el barri, vull dir que cada vegada estem més a prop i estem molt contents d'haver triat i d'haver pogut estar, i podem estar demà mai, demà passat i divendres amb vosaltres a Sant Andreu uh -huh. en aquest espai Fabra i Covats. Mm -hmm. Doncs nosaltres desitgem i esperem que vagi molt bé aquest congrés i que serveixi per instruir-vos una mica i també per passar-vos-ho bé. No? Moltes gràcies per, per estar nosaltres també al nostre costat avui. Doncs moltes gràcies, Maria. Vinga, adé, bon dia. Doncs acabem de parlar amb la Maria Rosa Montreal, que és com comisionada d'aquest congrés de serveis socials bàsics que precisament es posa demà en marxa a la Fabri -Coach. Ara el que fem serà una petita pausa perquè, atenció, d'aquí una estona volem parlar de seguretat. I amb qui ho farem? Doncs amb la Guàrdia Urbana, que ja la tenim aquí al meu costat, perquè ens informi i ens expliqui coses que tenen a veure amb els nostres barris. Fem una pausa i tornem. S'estiu es mans me donen gust Petites dosis de relax dins un somriure amb audicions i una cara que vull pintar dins aquest racó incendiat. Totes les veus i les renous se van perdent per ponts i tots els balcons de riu S'aigua, s'aire i ets sols ja ho tinc clar. Taques de mel i miques de pa. Oh. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui. Dali, com us deia, ara el que volem fer és parlar de seguretat i ho fem amb el José Solís, que és caporal de la Guàrdia Urbana de Comunitària d'aquí de Sant Andreu. Doncs molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Doncs, avui veniu a parlar en primer lloc de la campanya per incrementar la seguretat viària, oi? Sí, efectivament. Des de la Unió Europea ja hi han directrius per baixar l'accidentalitat a tota la comunitat. El Govern d'Espanya, la Generalitat i l'Ajuntament eh, s'han posat a fer lleis i normatives diferents per incrementar la seguretat a les vies de tot l'Estat. Eh, Guàrdia Urbana dintre les seves competències pues, va fent eh, les seves campanyes d'actuació per incrementar aquesta seguretat, eh, aquest any ja portem diferents unes per controlar els semàfors, altres per eh, les retencions eh, eh, del, del vehicle, el, utilitzar bé el cintre de seguretat, les retencions infantils eh, altres han sigut controls de velocitat, eh, controls d'alcoholèmia i ara mateix estem eh, amb una campanya per incrementar aquesta seguretat diària per evitar les distraccions durant la conducció. Uh -huh. Tenim unes estadístiques d'accidentalitat on uh -huh. diu que la majoria d'accidents, uh -huh. eh, concretament un 9,51% dels accidents eh, produïts al 2013, uh -huh. eh, un augment del 9,51% ha sigut per eh, gir indegut o sense precaució però és que també ha hagut un increment del 8,37% eh, de pujada d'accidents en eh, la manca de precaució eh, en la conducció, la manca d'atenció és a dir, que la gent es distreu sí, a l'hora de conduir principalment per l'ús del telèfon mòbil l'ús del GPS i, ah. i bueno, eh, sí. és que es veu gent menjar un bocata mm -hmm. conduint, llegint el diari o manipulant un un telèfon mòbil o un GPS, i això és una distracció que provoca aquest accident. I això no hauria d'estar sancionat? Això és, és sancionat, una de les principals eh, quantitat de denúncies que es fan és per aquest motiu. Uh -huh. o sigui, la, la, la distracció en la, conduc la conducció, tal com estic dient, menjar un bocadillo, o un entrepà o, o sí. conduir, un, utilitzar un dispositiu mòbil. Uh -huh. el un altre tema són els accidents de motocicleta, aquest any els accidents van disminuint però aquest any tenim 27 eh, morts en l'accident de circulació, l'any passat ten, van tenir 22. Eh, ha incrementat i això per l'Ajuntament i per la Guàrdia Urbanà és greu. Eh, per això aquestes campanyes de sensibilització que fa l'Ajuntament i les campanyes que fa la Guàrdia Urbanà per prevenir aquestes, aquests accidents. Mm, I des de la guàdia urbana què es pot fer? Mm. Eh, doncs, això incrementa la vigilància en aquestes actituds. Uh -huh. eh, evitar la infracció corregint iunnt eh, finalment. O si sigui, Prime avisem, i, però ja, arriba un moment que tens que fer la ja creació punitiva. Tens que denunciar i que li costi diners al, al, a l'infractor. Uh -huh. Què podem dir més d'aquesta campanya que s'està duent a terme per par pues, de la guàrdia urbana. Fins al 31 d'aquest mes, a final de mes estem fent eh, aquesta campanya eh, per evitar aquestes infraccions. Uh -huh. Intentetem eh, disminuir l'acidentalitat, però a l'inici de la campanya teníem eh, 25 morts uh -huh. i durant aquesta campanya encara eh, hem tingut dos més eh, motoristes per desgràcia. Eh, ha disminuït el nombre, nombre d'accidents però hem incrementat el nombre de ferits i de morts eh, principalment per les motos. Eh, paral·lelament a aquesta campanya de sancions també, també fem una campanya de controls d'alcohoèmia a vehicles de dues rodes s'està fent un, quan fem els controls d'alcohoèmia a la via pública estem incrementant el nombre de, de proves a conductors de vehicles de dues rodes, motociclotes i ciclomotors, eh, i comprovació de l'estat del vehicle, si ha passat l'ITB, si tenen el permís correcte, etc. Tot això s'està fent per eh, conscienciar una miqueta els conductors de, de dues rodes, perquè són els febles en qüestió de circulació. Els més febles, evidentment, són els llarans. Mm, sí. eh, recordem que un de cada tres morts a la ciutat de Barcelona Eh, han sigut violents atropellaments però la, la majoria d'accidents entre dos vehicles eh, hi ha implicat una motocicleta oh, sí. concretament en les estadístiques que no, sí. no vull alarmar ningú, alarmar ningú no? <laughs> però eh, tenim uns 6,25 més d'accidents amb vehicles de, de dues rodes uh -huh. que l'any anterior estic parlant de l'any 2013 el, el 2014 encara no tenim estadístiques perquè bueno, són provisionals però s'està incrementant el nombre d'accidents en vehicles de dues rodes. Uh -huh. I per, suposo que és per aquest motiu que en aquests moments està duent a terme la reforma de la llei de, de trànsit. Sí, hi no? ha una, una sèrie de reformes que encara no està aprovat pel, pel Parlament, però bueno, en principi, tot és per incrementar una miqueta la, la, la seguretat. Eh? En costa uh -huh. de bicicletes, recordar tots els usuaris que als menors de 17 anys tenen que utilitzar el casc obligatòriament a la ciutat als majors no és obligatori, però sí recomanable. Uh -huh. I aquests menors, tenim eh, que recordar que és dintre d'un parc, a la vorera, amb bicicleta petita, amb les rodetes, perquè encara el nen no sap anar, és millor sempre el casc. Millor prevenir que curar. Uh -huh. eh, la, el control de velocitat s'està fent i hi ha una prohibició eh, sobre eh, els, detect els detectors de radar. L'única està aprovat eh, són els avisadors en base de dades. Eh, la ubicació dels dades o, o, on estan eh, és mm, permès. El que està prohibit són els detectors que rastreen mitjançant on de localització i els inhibidors que mm. poden anul·lar. Eh, després indicar sempre que eh, les retencions infantil que tenen que estar mm, uh -huh. adequat a la talla i al pes del menor. No, no serveix qualsevol cadileta. Uh -huh. Es ha d'estar adequat al seu la, pes seu... La, i, i a l'alçada. Uh -huh. eh? si, si ho mires són coses de sentit comú uh -huh. però que es té que, que, reglamentar. Sí. Sí. que de reglamentar. Que s'ha d'anar informant de tant en tant perquè la gent ho tingui en compte. No? Sí, si sí, una cadireta d'un bebè de 6 mesos no serveix per a un bebè per un nen d'un any i mig o de dos anys perquè el pes ja no és el mateix uh -huh. i es ha de canviar. D'acord. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... No, només que bueno, les festes que s'estan fent a, a diferents barris s'han pues, desenvolupat correctament, les del Congrés, les del barri no. dels Indians, properament ja estem preparant les festes de la Sagrera, el mes que ve, i de Sant Andreu. I després ja vindrem amb Nadal i la cavalcata de Reis. Doncs això també serà motiu per poder convidar la Guàrdia Urbana que ens expliqui com ha d'anar com ha de funcionar una Cavalcada de Reis als nostres barris. No? Molt bé. També tinc l'Àngi, que vol fer alguna pregunta. Jo volia fer una pregunta en relació sí. a les cadiretes de nens, mm. que hi ha famílies que no, es poden, eh, o sigui, no poden fer la despesa de la cadireta, segons quines edats. Mm. Volia preguntar si hi ha alguna entitat que pugui afavorir... Doncs, que, per exemple, si jo tinc un fill de 3 anys i ja no li serveix, Uh, li pugui donar a una, una altra família o com, com es podria fer perquè famílies que no tenen diners puguin accedir a aquestes mesures de seguretat pels seus fills? A veure, jo, en principi, jo no tinc coneixement de que hi hagin entitats d'aquest tipus que facin intercanvi. Si sí que hi han botigues que fan venda de segona mà. Eh, jo' ara he comprat un casc per a una bicicleta per a un nen perquè. Bueno, mm, era molt barata i estava nou el cas que era nou sincerament no sé si hi ha alguna entitat o hi ha algun lloc d'intercanvi d'aquest tipus de material. Seria interessant no? que, que existe que existís una entitat que, que pogués fer doncs, aquest intercanvi no, de cadinetes en bon estat? Suposo que si sí. això es parla amb el casal del barri o amb el centre cívic mm. potser que eh, ells mateixos podríem fer aquest, aquest tipus d'activitat. Podríem fer-ho ells. I després, en relació a les bicicletes, que hi ha algun, algun bicicarril que no està en condicions, la Guàrdia Urbana també això ho té en compte? No? Nosaltres si sí, nosaltres el que fem són suggeriments a mobilitat o a regidoria, depenent del tipus de carrer que sigui, si és eh, centralitzat o no, per millorar eh, la senyalització de carrils de bicicletes, carrils bus, de eh, tota la senyalització. El que fem són eh, suggeriments. Després l'autoritat que té competències és la que decideix si ho fa o no ho fa. Eh? Perquè a vegades s'ho un cost i a vegades no. D'acord. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a José Solís que pertany a la Guàrdia Urbana, en concret és caporal de, de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem en una altra ocasió. Un altre dia ja ens veurem. Que vagi molt bé. Bon dia ben doncs entre el que fem ara mateix una mica de música i tornem amb més informació en aquí en aquest programa, fins ara. Si és militars fusion ha conductte fiters polítics de Rússia, sistema ha nutrit capitalisme, capitalisme. Per capitalisme de les cres comeos canvia i que destacats per llengües assassines japan i les seues fites que cauen aquelles que seguen aquelles que moren sols que denuncien. more de laque commana que. Passa...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 es realitza l'acte d'obertura de la desena setmana del tren a Catalunya. Precisament doncs, tenim a l'altra del fil telefònic una persona que té molt a veure amb els trens perquè pertany a l'Agrupament Ferroviari de Catalunya, és el senyor Santi Compta. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Doncs explica'ns com es prepara aquesta obertura d'aquesta desena setmana del tren, que precisament en aquesta tarda ja, ja, ja hi sou, no? Exactament. Bueno, una petita salvatat és que som agrupament ferroviari de Barcelona, d'aquí del barri de Sant Andreu, Exacte. no de Catalunya. Els sí, uh, hem fet aviam. més grans. Sí. No, estem engloats dins de la Federació Catalana, d'ambis de del Ferrocarril, amb el qual col·laborem exactament. Uh -huh. eh, perdó, eh, em deies, eh, si no recordo malament? Sí. Uh, com, com espereu aquest acte d'obertura? Serà precisament aquesta, tar aquesta tarda a les 7? Exactament. Eh, tenim la presència del senyor Joaquim Forn, el president de Temer B, primer trinem d'alcalde de Barcelona, uh -huh. el qual eh, per nosaltres és un reconeixement important de, de, de la tasca feta i considerem uh -huh. que, que és el que es mereix. Perquè no, no? enguany ja arriba a celebrar el, els 90 anys del metro de Bar Barcelona. Exactem, no? eh, exactament, és coincident amb el 90 aniversari del metro de Barcelona que encara que aquest es va inaugurar el 30 de desembre, uh -huh. si no recordo malament, del 1924, uh -huh. eh, aquest any se celebra el 90 aniversari. Uh -huh. eh, però, bueno, mm, degut a de, també Transports Metropolitans de Barcelona, o també bé, eh, ja fa un temps que ha començat a fer una sèrie d'actes uh -huh. eh, sobre aquest aniversari. Uh -huh. eh, nosaltres som, diguem, el el primer plat. i eh, Això tindrà una continuïtat fins a finals d'any. Uh -huh. eh, però dins de la setmana del tren va dedicar als metros, al uh -huh. de... metro concretament. Eh. Perquè ja fa, ja fa 10 anys, no?, d'això, de la setmana de, del tren a Catalunya. Exacte, exacte. Celebren, diguem, les dues coses. Uh -huh. El darrer aniversari de, de que la Federació Catalana i unes al museu i les diferents associacions de Catalunya, van com engegar el tema de la, de la setmana del tren. Uh -huh. Això és coincident també amb, amb l'aniversari del ferrocarril Barcelona-Materó. Uh -huh. uh, o sigui, allà, el dia 28 d'octubre és el dia de la gran esclatada, diguem, dels grans aconteixements que es fan entre el museu i les diferents associacions. Uh -huh. I que, es, que representen 90 anys de, de metro a, a Barcelona? Perquè això és uh, jo penso que durant aquest temps eh, afiam, eh, han sigut petits trasbalsos a la gent que ha viscut, concretament mm. doncs, un dels exemples és la gent d'aquí de Sant André que va haver de patir les de la prolongació de la línia, però per contrapartida, eh, si ens fixem, és un mitjà de transport ràpid, ecològic i... I encara que n'hi ha gent que discrepi, és pues, suficientment econòmic comparativament amb altres mitjans. Uh -huh. A més, també hem de dir una cosa important, que és que avui es realitzarà una xerrada sí? sobre les obres de la línia 1 del metro al seu pas per Sant Andreu de Palomar. Exactament. Això va a càrrec de l'historiador eh, i del company Pau Vinyas, uh -huh. d'aquí de Sant Andreu, que farà una xerrada sobre aquestes coses. I el dia 28, atalanto també, sí. el dia 28 hi haurà una altra xerrada d'un company nostre, que és el l'Àlex Reyes, que és un especialista, una, un especialista i un estudiós del Gran Metro de Barcelona. Mm. I aquest senyor eh, és una enciclopèdia evident sobre la línia de, de la Cepsa Ferran. O a Fernando, a Fernando en el seu dia. I que, que representa el pas de la línia 1 del metro per, per Sant Andreu de Palomar? Home, eh, aviam, acostar a Sant Andreu, al que és el centre de Barcelona eh, inicialment i, i posteriorment a, a altres extrems, als, com pot ser l'Hospitalet, com diu la paraula, acostar-lo transversalment, significa un estalvi de temps i un transport, ja dic, per mi, ecològic i, i ràpid. Uh -huh. Uh -huh. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, aquest acte d'obertura de la desena setmana del tren a Catalunya i que, bé, que aquesta xerrada també sigui una mica aquest primer pas per celebrar aquest esdeveniment, no? Molt agraïc. I esteu convidats, si voleu, eh? De... Tranquil·lament. Doncs, eh? eh? eh, Dir-ho simplement que això eh, romandrà obert fins al dia 2 de novembre d'aquesta exposició Molt bé, Va. doncs esperem poder-nos passar per allà Moltes gràcies Que vagi molt bé Adéu bon, ah, bon dia Molt bé, doncs acabem de parlar amb el Santi Comte que com hem dit abans doncs pertany a l'agrupament Ferro... agrupament, ferru... agrupament ferroviari de Barcelona. Exacte. Aquesta tarda doncs, es realitzarà l'exposició de 90 anys del metro i seguida de la conferència les obres de la línia 1 del metro al seu pas per Sant Andreu de Paloma 1965-1968. I ara el que fem ara amb tot seguit és anar-nos-en directament a conèixer què és el que ens depara la nostra habitual agenda. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Quatre minuts els que ens falten ara mateix per acabar el nostre programa d'avui i el que volem parlar-vos ara és de la tercera fira d'Economia Solidària de Catalunya. Pot ser l'aventura d'un cap de setmana o el projecte de la teva vida. Amb aquest lema, la Fira d'Economia Solidària organitza, la que organitza la xarxa d'Economia Solidària torna una tardor més i van tres. Doncs la tercera Fira d'Economia Solidària de Catalunya realitzarà els dies 24, 25 i 26 d'octubre d'enguany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 Doncs, si us voleu passar per aquesta tercera fira d'Economia Solidària de Catalunya es farà a la Fabra i Coats i Ràdio Trinitat Vella també hi serà per informar-vos de tot el que hi passi i també per fer programes en directe i bé ens veureu allà a la Fabra i Coats aquest cap de setmana. També hi tenim eh, d'altres coses a comentar-vos dins la nostra habitual agenda, que és que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix la xerrada de la marca Barcelona a la Ciutat Comuna. -"La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà demà dimecres a les 7 de la tarda i dins del cicle de xerrades, t'interessa la xerrada de la marca Barcelona a la Ciutat Comuna, alternatives urbanes des de l'economia solidària." Doncs això de, és el que us havíem de dir.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 Més coses a comentar-vos, ens queden ja pràcticament dos minuts, doncs dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix el seu club de lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix el seu club de lectura general cada primer dimecres de mes, d'octubre a maig, de dos quarts de set de la tarda a les 8. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Ange Vell, jo, també a Lucas i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.